They still hanging מגיע לי, עדר במידה לי, יברון סני אומא רע וראימי יברון סני אומא רע וראימי איסטמם בבג'ים איסטמם אורנד די אומר אלף פני דובר איסטמם בבג'ים איסטמם אורנד די אומר אלף פני דובר איסטמם יתרוצני ישרה ולהתרוצני ישרה ולהתרוצני. חבר'ה, אתם לא טועים, זה רשת ב... לא. זה רשת ג' לא. זה רדיו קסם, שרירים כאלה. רק רדיו קסם. רק רדיו קסם. נעשה קסמים בצהריים. הנה. חביבי, זה לא סתם, זה קטע מאוד מיוחד של הקד הפער. זה כמעט שלוש ועשרה, אני עוד קשה לי להתבדח בשעות כאלה, תן לי עוד איזה שתיים, שלוש, ארבע דקות. אולי לקראת סוף השעה הזאת, בכל אופן. אבל מי שלא זיהה את השערים זה הפרברים. הפרברים, זה... אבל זה... תזכיר ש... שעת... הדקליטון, וזה על תקליטון, וזה מה... משהו ישר. שעה... אבל בוא נגיד ככה, את הקרוס... ישר בקשה להשגה. קודם כל כן. בוא נגיד למשה ירונסקי שאפו על הקרוס היפה שהוא עשה בין הסידרס, שסיים את השעה הראשונה ופתח את השעה השנייה, לבין הפרברים עם, mm -hmm. עם איסטמם בבאג'ים. Mm -hmm. איסטמם בבאג'ים זה אבא אני אוהבת אותו, או משהו כזה? לא שאלתי יותר. אנחנו צריכים איזשהו טורקי לשאול. אני טורקי, אבל אני לא מבין. אני יודע לספור עד שלוש או שש. טוב. הקול ששמעתם עכשיו הוא של דורון עדות, שממשיך ללוות אותנו גם בשעה השנייה כאן, של מה? דן ויניל, וגם משה אירונסקי כאן. וגם ארון מורג, ואמירה מורג. וגם אמירה שמפיקה. ודותן ביבי. דותן, רובי רבינוביץ' יושב לו פה ומבסוט. כן. וגם בשעה השנייה אנחנו מבטיחים לכם שאתם תקבלו מוזיקה שכמוה לא שמעתם אפשר לה, אפשר בהרבה זמן. אפשר להביא איזה בודקה, משהו שאנחנו ככה, אוזו אוזו אוזו, אוזו, אוזו, אוזו. זה הכיוון של זה. כן, אין כן, בעיה, כן. אנחנו נדאג לזה. אה, אז יהיו לנו כאן עוד הרבה מאוד דברים טובים בהמשך. אנחנו נשמע אה, מדורון עדות על איסוף תקליטים נדירים. על מכירות פומביות של תקליטים נדירים, בכלל על כל מה שקשור. מה, הוא אוסף אותם ברחוב נראה לך? מה? למה אתה שואל אותי? הוא יושב כאן מולך, תשאל אותו. אנחנו נשאל אותו, אנחנו בוודאי שנשאל אותך. אז אנחנו פתחנו, כפי שאמרתי, עם הסידר, אז המשכנו עם הפרברים, ועוד מעט אנחנו נמשיך עם, מה, דורון? עם האריסן. עם האריסן. אנחנו בטברנה, בקיצור. זה האוסף העיקרי שלי, דרך אגב. כרגע, וחסרים לי עוד לא מעט, אני מחזיק ב-140 פריטים רק בווינילים. וזה על... שלא שאלתי לך איזה צד, אבל שמתי A, כי זה כתוב בטורקית. נכון, אנחנו הולכים עכשיו לשמוע את... אנחנו עושים מסע בבומפם. חוץ מהבומפם שכולם מכירים, אז uh, אנחנו עושים uh, מסע וזה... סימפלי. Uh, וזו הגרסה הטורקית של בומפם. אז uh, מטורקי לטורקי. <עד> Oyna, hiç durma, keyfine bak אוי נא, איץ' תורמה, כיפי נאבק, אמרו לי פדן היידי, אוי נא, בושו bilmeyen bir וגדשן. רבי ילד שק, בירי רבי ילד שק, אשקלר סבי גילנד. נקלע ג'ק סאנה, שויה לרנדר, ודסליט וקלם אישיה רנדר, בונו בילנד מוטונו אורחר זמר, אירשי בגו מזיג, גאדש די, יארן יאללה. איילן אויינה, איש גורמה, אי ובייצ'ק שכביר, רבי רבי, דג'ק, אשקלר סליקי לי. נקאלה ג'ק סמה, שויילר נודה, ותסליף וקלם, אייצ'יה רנודה, בונובילן מוטל. او herز هر şey بگو مزی گچدی یاره میال علتین گگرینه بری بدندیین نه با شد گسی گچ The Man in Mode אנחנו מסביב לעולם עם בום פאם. וואלה, יצא חרוז. אז תגיד, מה האובססיה שלך הזאת עם בום פאם? עם אריסן, לפי דעתי, לפי דעתי, מהרגע ש... זה משהו ש... ראשון, נתחיל עם זה שגדלנו על זה. הוא בא מבית טורקי אמנם, אבל שמעו... אטורון, כולנו גדלנו על אריסן, אבל לא התחלנו להשתולל ולחפש בום פעם בכל מקום או, בעולם. זה באיזשהו שלב התפעיל. הוא היה הראשון שבעצם הביא את הרי... המוזיקה הזאת. הראשון... נכון. לא, היו עוד כמה יוונים כן. לפני, וכל הסיפור בהתגולדות שלו. הוא היה הכוכב הפופ או... היווני הראשון בארץ. אבל בהתחלה הוא עשה דברים הרבה יותר טרדישונל. הם הרבה יותר איטיים, וזה עד שהגיע הקטע והוא הפך בעצם את החשבלית לבוזוקי, ושם בעצם הוא המציא גלגל, ושם הגאונות שלו. אמנם בומפם זה לא שיר שלו, זה שיר של פאנוס גבלס, ואנחנו נשמע אותו, יש אותו פה בתקליטון, רק שאני לא קורא יוונית, אז אני לא זוכר באיזה צעד... אנחנו ננסה, אנחנו זה האבא של הבומפם. אבל הקטע החשמלי של לאריסן זה, זה משהו שבאמת כאילו שאב אותי ו... ואחר כך קמו חקיינים מהסגנון, לא, לא, לא רוצה להעליב אף אחד, אבל כל, כל מה שבא אחר כך אני, בעצם היו בזה. בלי להזכיר שמות, אני ראיתי כאן לפחות אלבום אחד נכון. של... טועם אריקסון, אריקסון, כן, כן. אבל היו לו מעט, אני לא אקרא להם חקיינים או משהו כזה, אבל הם רכבו על הגל המאוד פופולרי, זה טריפונאס ואיזיקיס, זה ראו שפה זה יוצר עדים טובים מאוד, אז הגיעו כל השאר. נכון. כמו סיפור הפלאפל, איפה שיש פלאפל טוב. פותחים לא, אחד לא, ליד. עוד אחד ליד. כן. אז אנחנו uh, מנסים עכשיו, uh, בתקווה שנצליח ולא uh, נטריח את okay. משה שיהפוך את הסינגל, הגרסה המקורית. זה לא זה, לא לא זה אז אנחנו הופכים צעד, ואנחנו רוצים לשמוע... אוי. אנחנו רוצים לשמוע את הגרסה המקורית לבום פם. גרסה מדהימה. και πίσω ρε μα είναι η η αγαπησό Βαζάνι βαζανίζουμε με σένα μαχαλά μαχαλά λύσο Κάτω με κομμάτια Κοντάς σου γιατί σ' αγαπώ και ας υποφέρω και ας καρδιοκυβώ και ας υποφέρω και ας καρδιοκυβώ μα και να φύγω μακριά σου δεν μπορώ και πίσω ρε μα είναι εκεί οι αγκαλί σου και, παιδε, και παιδεύουμε με σένα μαχαλά μαχαλάλισου ראשונית שאני מכיר לפחות. וואו. זה עוד שבעים ושמונה. וואו וואו. זה עוד מעניין אותי. תרשום לך משה. תראה לי פה גם פתחים עד שבעים נכון. יש כאלה. יש כאלה. האמת, יש פטפונים ששני הלחצנים זה שבעים ושמונה. רעיון, רעיון, צריך לנסות, כן. טוב. כן, אולי ללחוץ שניים ביחד, שניים ביחד אמור להרציל לך. שבעים ושמונה? טוב, תראה, אם זה מסתובב מהר, אז אנחנו נדע. לא, נותן את האופציה? לא נותן את האופציה של ללחץ שניהם ביחד. אז זה לא זה. טוב, זה מה יש. זה פטינדרון טכניקס מצוין, כך שהוא לא נותן. אתה רואה, המשוכללים האלה דופקים אותנו כל הזמן. מה, נמשיך עם אריסן? עוד אחד, כן. יאללה, יאללה. אין כמו אריסן בשעה 324. ממה הוא זו? והחומוס. והסופלקי. הסופלקי. יש לך משהו צמחוני בשבילי? כן. נשמע מעניין ההתחלה של זה למוזיקה הזאת. זה נשמע מעניין. הקצב הזה, משהו, שילוב מיוחד של הקצב. בוא נשמע. בוא נשמע. I nearly האמת איזה הפולטחת, אבל זה... תגיד לי... רגע, אנחנו קודם כל נאמר למאזיננו שמשטרת ה-PC נחה לרגע, בגלל זה יצא פה איזה... לא, לא שמענו כלום. כלום, כלום, לא היה שום דבר, לא שמעתי שום דבר. כלום. רגע, באיזה שזה בעצם הודפס בישראל, התקליט הזה? של אריסן? אריסן. ברור. כן? כן, כן. בתי פייס רגל. אז אנחנו ממשיכים עם החפלה? היוונית שלנו? כן, יש לנו את לויטרוס. לויטרוס. רק אני לא יודע כמה קפיצות אתה תקבל. אבל לפחות אנחנו נוכיח בזה שאכן אנחנו נשאר דברים יבינים. שתיים. חרפלה? יותר נזק משיש נזק לתקליט הזה. וואו, וואו, נשמע טוב. עם הרבה פצפוצים. טוב, ועד שמשה ירונסקי בוחן את התקליט ואומר, וואי, וואי, וואי, בחיים לא ראיתי כזה דבר סבוט. איזה שיר אתה אומר? שתיים. פרפלה? פרפרה. פרפרה. אה, פרפרה. טוב, בוא נראה. כן, אנחנו ממשיכים במסיבה היוונית, שמארגן לנו כאן דורון עדות. הוא אמנם בא מהצד השני, הטורקי, אבל אנחנו נסלח לו. לויטרוס, אבל זה לא לויטרוס, זה מישהו ששר עם לויטרוס. תכף הוא יבוא. לא, לא, זהו, זה לויטרוס בקצב מהר. אז זה לויטרוס, אוקיי, הבנו. באמת, אני לרגע לא הבנתי, אבל אתם יודעים, בשעה כזאת... זה נשמע, החושים האוזו, לא, האוזו כל האוזו כך, לא כל כך, לא כל כך, הריח של הוויסקי, כן, כן, של האוזו פה, האוזו, כן, והמזטים שהגיעו פה לאולפן. <laughs> <laughs> אתה יודע, אתה תמשיך ככה, אנשים מכל רחבי HIT י, י, יעוטו על האולפן וישאלו איפה, למה לא מזמינים אותם. אכלנו כבר עד כמה מזטים, מה אתם רוצים לכם? שוט ממלקת נרגז דם אמון, בורדן גוסליהו. אוי הנה זה עכשיו, ינל ינל, וזה כבר קצת... אמן אמן אמן אמן, וזה קפץ לנו. <אנ> <אנ> מה שקרה בתקליטים האלה, למה <אנ> הם במצב הזה? <אנ> כי אנשים היו קונים, והיו ממנגלים בחצר, <אנ> ושמים <אנ> איזה פטיפון קטן שינגן אותם, בעיקר כל התקליטים בערבית, ומרוקאית. אתה לא מוצא אותם במצב מינט mm, או, כן. או, או, או לא משופשפים. אם כן. הם משופשפים, סימן, סימן, סימן שעבדו, שעבדו איתם שעבדו יפה, שעבדו יפה יפה ושתו הרבה אלכוהול ועשו כיף <laughs> חיים. אבל <laughs> זה אומר שאנשים נהנו מהם. כן, בהחלט. מאוד, בכלל, מאוד. כן. מאוד. כן. טוב, אז מה? אנחנו עזבנו את אריסן והגענו ללויטרוס. נתנו נגיעה קטנה במסע ברחבי בום פעם, וזה נחמד לנו. זה היה בעצם... אם אני אתארח שוב פעם, אני מבין. מה זאת אומרת אם? מה זה אם? קשה. קשה, בדיוק. קשה, אז נביא לכם עוד מטעמים שלו. אני חושב שלויטרוס סיים לנו את החפלה. סיים לנו, ואנחנו עדיין קצת מזרחים, בוא נאמר ככה. אנחנו הפסקנו את החפלה בגלל שנגמרו המזטים. אני לא אוהב לקרוא לזה מזרחי, אבל בכיוון אורי שבח, הוא מדהים, מדהים. הזמר עם כל פעמונים. כן. ככה קראו, כן, כן. מי יצא להכיר אותו בסביבה הזמר המזרחי הראשון. נדמה לי שהוא יוצא להקת הרבנות הצבאית הראשית. נכון, נכון. מקהלת הרבנות הצבאית הראשית. כן. כמובן זכה באחד או שניים. מפסטיבלי הזמר ה... ואני הכרתי אותו, פסטיבלי הזמר המזרחי. או החסידי. אני לא זוכר בעצמי. שכל הפסטיבלי הזמר המזרחי... Uh, uh, סליחה, אפילו החסידים, מי שר שם? כל הישראלים שאנחנו מכירים, מיכה ולברשטיין ויגאל בשן וכולם שרו שם. נכון. ואילנה רובינה, שאנחנו לא שמענו אותה בשיר מתוך הפסטיבל, אבל שמענו שיר נהדר אחר שלה בשעה הראשונה. נכון. אז, uh, אז נשמע את אורי שבח. L'aner ve'li ve' samin Nafeshi mi'achela I'me ti tenu li'kos Yahayin le'av'dala I'm ti tenu li'kos Yahayin le'av'dala I'm ti tenu li'kos Yahayin le'av'dala איך זה הגיע אליך לאוסר? כשהייתי ביסודי הוא היה באחד הסיומי שנה, הוא הגיע להופיע. איך קראו לשיר הזה? לנר או לסמים. לא זוכר, אבל הוא הגיע בתור אליל, מישהו גדול שהגיע. ממלכתי דתי, أو. אז זה yeah, היה מאוד מתבקש, אבל הוא נשאר בזיכרון, כן. ובזמן האחרון גיליתי אותו מחדש, יש גם בכל סלוניקה, והעטיפה הזאת עם השערים העגולים, 아, כן. הזה, אלבומים נפלאים, ממש כיף לשמוע אותם. איך אומרים אנחנו נשארים באותה עדה? אה, אותה עדה, אה, סוג של, כן, הגדולה מכולם. הכי גדולה, וזה אחד ה... לא, האמת היא, יש גם שושנה דמארי שהיא וזה אחד הלעיתים הראשונים שלה, לגמרי. מחוץ ל... לסדנת התקווה. או שזה לא, עדיין בסדנת התקווה. בסדנת התקווה. זה כבר בסדנת העוסף, התקווה, אני תהיתי כן. אם להביא את כל השלושה שזה... של שכונת התקווה. זה הגיע למקום הראשון במצעד העברי. ובצדק. <בבית> ואני אוסף את עופר הדרך היתרון. הכל, מההתחלה ועד הסוף. יפה. Okay. כן, הצמרת נהדרת, תודה שיר הבא. אמנם לא מהעדה שלנו, אבל אפשר להגיד עמך יהיה. הנה אמרתי, מה יש? תגיד שלי. שלי, שלי, שלי. אבל גם רובי פה, וגם מוישה פה, טוב, אנחנו עכשיו עוברים למה שדיברנו עליו קצת בשעה הראשונה. נכון. וזה הנושא של אה, מכירות פומביות של אה, תקליטים אדירים. נכון, נכון. למרות שאני רואה במכירות לא פומביות, מופיעים אל... שם גם דברים בחמישה דולר, מוצאים בחמישה דולר והם שווים שניים, כן? אה, לאו לא, לא דווקא, לא הדברים שאני מעלה, אם הם אה, מוצאים בחמש, אז הם שווים לפחות עשר, חמש עשרה, כאילו, אבל תלוי, תלוי מה. יש דברים שהם מדהים שאי אפשר לתת להם יותר פתיחה של עשר דולר. בוא נתחיל מהדבר הראשון, והוא איך מתמכרים תקליט. זה משולב, לבדוק את השטח. יש אתרים שעוזרים, כמו סטריאו ומונו, וכמובן בדיסקוגס, כל המרבה הרי זה משובח, אז בודקים גם באי-ביי. Uh, יש שם הרבה מוקשים, כי יש, uh, יש אנשים שמנסים למכור פי שתיים uh, כסף. Uh, פשוט צריך uh, להכיר כבר את התחום, אחרי השתפשפות uh, לא, לא, לא, לא, די, די גדולה, אז uh, כבר מבינים איפה, איפה, איפה, איפה לשים את הכסף. Uh, חוץ מזה יש חברים שעוזרים. Uh, ידענים, אני לא מתיימר להיות הידען הכי הגדול, אז uh, לפחות בתמחורים וב, ובנדירים, אז uh, התייעצות קלה, ויש דברים שאף אחד לא יודע, כמו, כמו אי גלבשן, אי אפשר לתמחר את העטיפה הזאת. אני, אני יודע שאני רוצה לשמור אותה לעצמי עוד כמה זמן, כאילו, עד שאני מחליט שלא. אבל אז, אז מבחינתי פרייסלס. אתה יכול, אתה יכול גם לעשות, איך אה, אומרים? בפייסבוק יש או מקום להשיג את שנייהם ולהגיד לא. זה וזה. ולא, לא, לא. לא, לא, <אז> לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, פייסבוק <אז> זה המקום הכי גרוע <אז> לעשות <אז> את זה. התקליט שאנחנו... הרבה דעות והרבה צרות, שמעת? התקליט שאנחנו עומדים לשמוע מיד, הוא גם תקליט שהולך למכירה פומבית, נכון? הוא במכירה פומבית מהעיזבון של שמוליק סגל. אה, היו שם עוד כמה פנינים, אה, אבל זה, זה אחד מהם, אה, לא רואים את זה הרבה. אחד החברים אה, אמר לי, בכלל השוק של זה בעצם אה, בחול, אנשים שאוספים קורט וייל ו, ומי יש שם עוד שמה. ברטול ברכט. אנחנו מדברים על אופרה בגרוש. נכון, אז יש הספנים כבדים של הדברים האלה בחו"ל, ושהם מוכנים לשים את התחת, כמו שאומרים. אז הנה, זה תקליט של אופרה בגרוש, הפקה של הבימה. אופרה בגרוש, כרגע הוא מוצא למכירה במכירה שתהיה בעוד שבועיים, בביט ספיריט, יש שם חנות. מי שלא יודע, מי שירצה ויתעניין, היא נקראת J4Cולקטיב. כבר יש עליה הצעה. כאילו, זה פריט חם. בואו נראה מה יהיה במכירה, או שזה ילך במאה, או שילך יותר, אני לא יודע. אוקיי, אז בואו נשים את... הווה אומר, הכל אך הבל הבלים. אוקיי. חכם גדול היה שלמה, חכם מכל אדם. אך סוף כל סוף גם הוא קילל יומו ככל בשר ודם ושלימדנו אווילים הכל החבל הבלים אכן אין כיף לחוכמתו אבל מבצע ידידי זו חוכמתו שלא היא קבורתו אל תתחכם יותר מדי. גיבור גדול היה כיסר, וכל ימיו ניצח. טוב, אז נראה. טוב, זה... נה... מי שלא ידעתי אפילו שהיא שרה, אלישבע מיכאלי, מירצח... שחקנית uh, מפורסמת. ושרה כאן את שיר שלמה המלך. רק נאמר לכם שבין המשתתפים כאן, רפאל קלצ'קין, יונה עטרי, שרגה פרידמן, כן. שמואל רודנסקי, בלי. שושנה דואר, עדתל, אני חושב שיש לנו כאן רשימה של כל ארץ, המי ומי של, של, של שחקני התיאטרון, הנוסח העברי של שלונצי כמובן. פרחט ווייל, וכאמור זה הולך למכירה פומבית ואנחנו מתקדמים. לעוד אחד, הפעם של שמוליק סגל עם רחל עטס, במקרה הזה אנחנו שומעים תקליטון לשדר בלבד. ויש גם את האלבום, הם ילכו בתור סט ביחד. אני זוכר שהם מקבלים את ה... 33, 24, 45. חינם חינם לגמרי מה אנחנו שומעים? שלושות? שלושות? ריאות עם עצמות בלי עצמות כבד של מוליוט כובעים כפתורים כל כפתור בתמותה אחורים בחינם הרימו רגל, יש לי לחם, יש לי בגל, מצדגים ומוח, עגל והכל בזול. יפה עיניים, סיר למים, כוס ליין, נעליים, בלי גרפיים, עוד יותר בזול. הופ, בלי תופי, אצלי הכל טרי, פה. איזה יופי, אצלי יותר ברור. רק הבוקר זנב של תרנגולת, לא ביוקר, אפרוע עם קרבולת. אוי מיזול, מיזול, מיזול, חודים, חבלים, כפדורים בשביל מרק, עצמות למרק, עצמות קידוש סיפורים מתפילה, נוצות, כל מיני שמואנצס רק מצרי יש על הפרק, פטרוזיליה וגם פרק, כל מיני מינים של ירק והכל חדש העליים לאימא ולאבא, מבנסה היא לנכד ולסבא. נר של חלב שלא יכפה במים, סוס מחלם שלא אוכל שבועיים. אוי ולאבי, אוי ולאבי, אוי ולאבי, אוי ולאבי. אני עוברת זה יש לך? לא, אין לי. תאמר לי, אחוז יש לך? אה, נגמר. איזו הדרה, אין להם. בית יש לכם. רק החורים. רק החורים. רק החורים. רק החורים. רק החורים. אה, זה מה שקורה לפעמים, כן. הוא כותב לי שהדואט עם רחל, הבן של שמוליק סגל, כותב לי שזהו, מאזין עכשיו, שזה רצועה אחרת. אז בקסימום תשאיר את זה ונשמע את הצד השני. הופכים? לא, שמים ערדופים, ואם יישאר זמן, אז אנחנו נשים... יאללה, אז אוקיי, אז אנחנו רוצים לשמוע עכשיו תקליט שדרים, זה נכון? יש לנו שם תקליט שדרים של שלמה ארצי, ערדופים? זה אנחנו נדע תכף. 33. זה אנחנו נדע תכף. 33. זה, 33. זה, 33. זה אנחנו נדע תכף. 33. אתה ערב? לא. 33 <laughs> אמרת, טוב. נו. או. או. או. או. על המים, יפזר דממה צוננת על פני החברות. שמה בין היבי הנחת ושעה אחת נשכחת. זיכרונות אזור שלנו נתרקים על הקירות, בלי תוגם כפופי צמרת. ‫כלוריות צבע נבדרת, ‫באשר יפות התוהר ‫בין שריקות העדרים. ‫דפלוקי גוון ירטיטו, ‫בלכתם לרחוץ בזרם. ‫נכלמים נשפיל עינינו ‫אל המים הקריעים. לא נוסיפה עוד לנוע, נשתהים נביט ברוח, איכו יחד עם המים מפרקים את הסלעים, תאנה חנתה בגאה, והנשר היה גאה, כינו חזר בחושך. מדרכי האלוהים, ארדופים שלדים כמוני, וחמון שכל ימיים, את פרחי האור שלנו, הדביזה לכל רועה, לא עופות מרום מנחם, אל גובה השמיים. גם אתם, גם אנוכי, לא נגיע כנראה. רק בהר, על קו הרכב, מי שהוא מוסיף ללכת. מן הוודי והאבל לרחסים הרוחות, עד אשר בכסות האורו יחזור. גאולי, עם פכפוך פלגים, עם רחש הרגופים, זהו זה. אה, זה אגדה. שלום ארצי. נו, מה? אתה מצ... אנחנו בעלם מהשיר. אתה בעלם, זה הדלפן בעלם מהשנה. זה ישר לקפוץ. לא, אני מסתכל פה... אחד השירים הרובים עליי ביותר. אני מסתכל פה על... לא רק שזה... אלבום כפול. זה הגיע על מה שנקרא תקליטון גדול. תקליט שדרים. כן, תקליט שדרים, כן. אני זוכר שהיו מגנים כאלה המון כאלה. נכון. כן. לא, אני שותק. מעניין, אני עכשיו רואה שבאמת הדפיסו את אותו שיר בשני הצדדים. נכון. שזה... פה, פה לא התקמצנו, כי בחלק מהמקרים היו עושים את הפרס רק על צד אחד, כן, אבל המחשבה הייתה טובה, כי כן. אם צד אחד היה נסרט לך, אז עדיין היה לך את הצד השני לנגן היה, אותו. זה רעיון מצוין. זה... תמיד היו עושים בצד השני, זה, זה בונוס. זה, זה לא, ש... לא בשדרים, כי מעט מאוד. טוב. ו... עכשיו, ככה. כן. אני שתקתי. עד עכשיו. עכשיו, כי אני התעמקתי פה באלבום כפול, שדורון אומר לי שיצא רק ב-450 עותקים, בלבד. זה אלבום מחווה לפשנל, שנקרא <אח> גדל בשל, ויש כאן מאחורה את כל... שנה... ביום עודדת 60. כן, ויש כאן מאחורה את רשימת כל המשתתפים, וכולם אנשים שהוא הפיק אותם, בנה אותם, גילה אותם, ניהל אותם. הלך איתם יד ביד, ואתה יודע מה? מוישה, בוא תעשה לי טובה. No. תצ'פר אותי, מה יש? No. מגיע לי מדי פעם, לא? אוקיי, okay, okay. איזה okay. מעניין. צד ג', תן לי בבקשה את סיפור ציפור ציפור. ונספר שזה מתוך... עכשיו זה נשמע כמו הקטע תקליטייה, שעכשיו הוא צריך למהר ולהכניס לך את זה תוך 20 שניות. כן, נכון. זה מתוך אברהם אבינו נגד שר אימנו, הגרסה העברית למופע משירי איציק מנגר. ואת השיר הזה שרים שושנה דמרי ושלמה ארצי, שהיו... כוכבי עצה, גם <אח> אליאס <אח> היה <הסייע אח> שם. בהמשך לשלומו, הבנתי אותך. ו... אני חושב שזה מתחבר, לא? לגמרי. זה מ-1971. אוקיי. <אח> אז יאללה, ציפור, ציפור. יש גם ביצוע של חווה אלברשטיין, <אח> לא רע בכלל לשיר הזה. Zipor, zipor. Lila, lila, lo. Aipo ha-aba? Kano betach betach no. L'anu nesad? L'hafes no par nesad. Matai huiachzo? Pachar, bo-buker, bo-ker, o. Haim nesahu barakabet oim ha-aglonu? Olai nesahu avi, avi, avi, avi ro. לא חמור חמור אותה, היא ירדה את הדיש, ליריח שסרחת אש דקן. עוד לא חוזניות היא עושה כבר סעה, לחפש קצת פרנסה, כי לארץ פומרניה היריב ירד. ציפור ציפור! טרי לה לילה לוב! איפה האבא? כאן בטח בטח לא. ציפור ציפור! טרי לילה לוב! איפה האבא? קנו בטח וטח נו שם היה לומי לא מוכרו או בזכוכיות סוחרו או נרות של רבדליים קור עכשיו בום בום בום בום בום בום בום בום עצה ולא את זה, רק ענתיקות הוא מוצא ויש לו לא מציאות אשר שבו זהב ציפור ציפור אי <קרילה>, לילה לא איפה האבא? קנו בטח נו ציפור ציפור טרילה לילה לו, לא. איפה האבא? כאן ובטח, בטח לא. ומציעות זהב מציע ליהודי אשר מגיע פה לרוסיה ומליטה גם יריד. תאמין לא תאמין, עם גוי הוא ועם האמין, לכושל ישבת הגמל, ואתם יספין תמיד. ציפור ציפור! טרילה לילה לו, איפה האבא? כאן בטח בטח לא. ציפור ציפור, טרי לילה לא, איפה האבא? כאן בטח בטח לא. זהו. שלוש דקות בלבד נותרו לנו לחגיגה הזאת. כאן באולפן, אבל אל תדאגו, כי דורון עדות יחזור אלינו. בכיף. <ו> <תק> ואנחנו רוצים להודות לו על השעתיים הנהדרות האלה, עם המוזיקה המופלאה הזאת, ומושה, נהנינו? מאוד. אני חושב שכן. מאוד. שמח מאוד, אני נהניתי ברמות-על. אז נורא חווה יש משרה פנויה? כולם רוצים את הג'וב שלי, אני לא יודע למה זה. תשמע, יש 24 שעות, אפשר להוסיף עוד אחת, והכל <קוד> להסתדר. כן. אנחנו נאמר תודה לדותן, שהיה הטכנאי שלנו בשעה הראשונה. אנחנו נאמר תודה לאמירה, שהפיקה אותנו. אנחנו נאמר תודה למשה ירונסקי. תודה רבה לך, אהרון מורג. אנחנו נאמר תודה לרובי שישב כאן מאחורה, אבל תרם ברוחו. שיגור זה שהביא והפיג והקירה אותנו לשדרן. ואנחנו נשוב ונאמר שוב תודה גדולה לדורון עדות. תודה רבה ואנחנו נסיים בעוד שיר, עוד תקליט שדרים שדורון הביא. יוסי בנאי. זה נקרא, איפה אני ואיפה הם? Mm -hmm. איפה אנחנו ברדיו 106 FM, מעדן ויניל, תחזרו אלינו בשבוע הבא, יהיה עוד מעדן ויניל, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל יהיה בסדר, יהיה טוב. יהיה יהיה טוב. טוב. תודה שהייתם איתנו, ביי, ביי בתשעה, יום... תשערו בריאים, זה הכי חשוב, ביי. ודיבר עם אלוהים, אברהם היה אבינו, ליחזקאל היה חזון, ורכב לא תאמינו, בין השאר מכרה מזון, כשאני חושב עליהם, אז איפה אני, ואיפה הם, איפה אני. ואיפה הם, כשאני חושב עליהם? שמשון הרג אריה בידיים, ליוסף היה חלום. דוד היה יפה עיניי, לא צ'תה כמו לא גיבל. מה דיוק